Розділ 6. Я прийшов додому за чверть одинадцять, або заходив в аптечний магазин подивитися, чи не підвезли нових книжок у паперових обкладинках. Я хотів нового Джона Ді Макдональда через кожні кілька днів перевіряв, чи немає його там. При собі я мав четвертак і подумав, що коли є, то прикуплю. Але на прилавку лежали тільки старі романи, а їх я вже позачитував до дірок. Коли я добрів додому, машини у дворі не було. Я згадав, що мама зі своїми квочками-подружками подалася в Бостон на концерт. Так, моя матуся велика фанатка концертів. Та чому ні. Її ж єдиний син мертвий. Треба ж їй чимось себе зайняти, аби відволіктися. Щось я злий. Але якби ви побували в моїй шкурі, то зрозуміли б, як воно мені. Тато був на задньому дворі, поливав водяним пилом зі шланга жалюгідні рештки городу. Але то був дохлий номер, про це свідчив не лише похоронний вираз його обличчя і сам город. Земля була сіра і легка як пух. Усе пожухло, крім кукурудзи, на якій і так не виткнулося жодного їстівного качана. Тато казав, що він не вміє поливати городину. То була гра на виживання, або про неї піклується мати природа, або не пощастило. Він міг залити одне місце і втопити рослини у воді, а вже в наступному ряду вони вмирали від спраги. Знайти золоту середину йому ніяк не вдавалося. Однак він про це не дуже багато говорив. Він втратив сина у квітні і городу серпні, і я визнавав за ним це право – не говорити ні про те, ні про те. Просто мене діймало, що про все інше він теж перестав говорити. То вже, курва, була занадто велика демократія. Тату, привіт. Я підійшов і став коло нього збоку. Простягнув йому пачку льодяників Роло, які купив в аптечному магазині. Хочеш? Здрастуй, Гордоне. Ні, дякую. Він і далі зрошував водяним пилом безнадійну сіру землю. Можна я завтра переночую в наметі на полі у Верне Тесіо з хлопцями? З якими хлопцями? З Верном, Тедді Дючампом. Може, Крис буде. Я думав, він зараз наїжджатиме на Криса. Мовляв, це погана компанія, гнили яблуко з самісінького дна діжки, злодій, майбутній вихованець колонії для неповнолітніх злочинців. Але тату лише зітхнув і відповів, та йди, напевно. Супер, дякую. Я вже розвернувся, щоб піти в дім і позирити, що там по зомбоящику показують. Але раптом тато спитав. «Гордоне, це єдині люди, з якими тобі хочеться дружити, так?» Я оглянувся на нього внутрішньо, приготувавшись до суперечки. Але того ранку в нього не стало сил для суперечок. Хоча, як на мене, то краще б вони були. Плечі в нього поникли». Обличчя повернути не до мене, а до мертвого городу було похнюплене. А в очах зблискувало щось неприродне, схоже на сльози. Ой, тато, ну вони нормальні. Певна річ, злодії двоє кретинів. Чудова компанія для мого сина. Вернтесіо не кретин, заперечив я. Що до Тедді сперечатися було важче. «Дванадцять років, а він досі в п'ятому класі», – мовив тато. А той раз, коли він лишався у нас ночувати, коли принесли недільну газету, він цілих півтори години читав розділ з коміксами. Цим батько не на жарт мене розлютив, бо я подумав, що це несправедливо. Він судив про Верна так само, як про всіх моїх друзів. уряди ряди годи бачив їх у передпокої, коли вони до нас заходили і від нас виходили, і судив. Він їх не знав, і помилявся. А коли називав Криса злодієм, то для мене це взагалі як червона шмата, бо про Криса він ніфіга не знав. Я хотів йому все це висловити, але боявся розізлити». Тоді він посадить мене під замок і не дозволить нікуди йти. Та й не те, щоб він сердився насправді. Він же не лютував, як ото інколи за вечерею, коли так розходився, що ніхто вже їсти не хотів. Зараз він просто здавався зажуреним, змученим і виснаженим. У свої 63 роки він міг би бути моїм дідусем. Мамі виповнилося 55, теж не першої свіжості квітка. Коли вони з татом побралися, то пробували одразу ж створити сім'ю. Мама завагітніла, але стався викидень. Потім було ще два викидні, і лікар сказав, що вона ніколи не зможе виносити дитину. Ви розумієте, я все це знаю до найменших подробиць, бо вислуховував, коли вони читали мені нотації. Вони хотіли, щоб до мене дійшло. Я особливий дар від господа, а я, такий невдячний, не ціную того, як мені шалено пощастило бути зачатим, коли моїй матері стукнуло сорок два, і в волосі вже проглядала сивина. Я не цінував ані свого безрозмірного везіння, ані її страшних мук і самопожертви. Через п'ять років після того, як лікар повідомив мамі, що вона ніколи не матиме дітей, вона завагітніла Денісом. Носила його вісім місяців, а тоді він просто випав. Усі вісім фунтів. Тато часто повторював, що якби мама доносила Деніса, то він би важив усі п'ятнадцять. Лікар тоді сказав, ну іноді природа нас дурить, але іншої дитини у вас не буде. Подякуйте за неї Богу і будьте задоволені. Через десять років вона завагітніла мною. І не тільки виносила весь термін. Лікарю довелося мене щепцями висмикувати. Ні, ви коли-небудь чули про таку прибачену сімейку? Я прийшов у цей світ сином двох пристаркуватих сопунів, але про це не будемо. А мій єдиний брат грав у бейсбол на полі для дорослих хлопців, коли я ще, коли я ще в пелюшках лежав. Для моїх батьків одного дару від господа було цілком досить. Не скажу, щоб вони мене кривдили, не били так точно, але я став для них збіса великою несподіванкою, а коли тобі за сорок, то ти вже не так любиш несподіванки, як у двадцять. Після мого народження мама зробила собі операцію, яку її подружки-квочки називали перев'язкою. Видно, хотіла на сто відсотків себе обезпечити від наступних дарів Господа. Уже в коледжі я дізнався, що мені фантастично пощастило. Міг народитися недоумком. Хоча, напевно, тата обсідали важкі сумніви, коли він бачив, як мій кореш Верн, 10 хвилин соперо, збираючи діалог у коміксі Бітл Бейлі. А щодо того, що на мене не звертали уваги, я ніколи не доганяв, чому аж поки в старших класах не загадали зробити доповідь про один роман. «Людина-невидимка» він називався. Коли я пообіцяв Гарді прочитати цю книжку і розказати про неї, то я думав, що це науково-фантастична штука про чувака в бентах і сонячних окулярах Фостер Грант. У кіно його грав Клод Рейнс. Але виявилося, що то не та історія. Я хотів було зіскочити, проте Гарді не дозволила зірватися з гачка. Але зрештою вийшло класно. Я радий, що її прочитав. «Людина-невидимка» – це про негра. Його ніхто ніколи не помічає. Бачить лише тоді, коли він якусь лажу відчебучить. Люди дивляться, наче крізь нього. Коли він говорить, ніхто не відповідає. Він, мов, та чорношкіра примара. В'їхавши, щодо до чого я проковтнув ту книжку, наче детективчик Джона Ді Макдональда, бо той Ральф Елісон про мене написав. «Коли ми сідали вечеряти, завжди я чув, Дені, як твої успіхи в бейсболі? І, Дені, хто запросив тебе на танці до Сейді Гопкінс? І, Дені, я хочу поговорити з тобою про ту машину, на яку ми дивилися?» Я просив, передайте масло, а тато відповідав. ні, ти впевнений, що армія – це те, що тобі потрібно?» А мама питала в Дені, чи не купити йому сорочку на розпродажі в Пендлтоні у центрі. І доводилося мені тягтися по маслу самому. Якось увечері, коли мені було 9 років, я просто так заради експерименту попросив, а передайте мені ту кляту смердючу бульбу. А мама сказала, Дені, сьогодні телефонувала тітонька Грейсі, питала про тебе і Гордона. Того вечора, коли в день був випускний, він із відзнакою закінчив школу в Каслороку, я вдав хворого і лишився дома. Випросив у Ройса, старшого брата Стіві Дарабонта, щоб він купив мені пляшку дикої ірландської троянди і половину вижлуктив, а потім серед ночі в собі заригав. Коли в сім'ї така ситуйовина, то виходів у тебе лише два. Або зненавидіти старшого братика, або зробити з нього для себе ідола і безнадійно обожувати. Принаймні цього вчать на університетських курсах психології. Гівно якесь, правда? Але скажу вам, що до Деніса в мене не було ненависті. Та й робити з нього ідола я не став. Сварилися ми не часто, не билися взагалі ніколи. Ну, бо то була б кумедія. Ви можете собі уявити, щоб 14-річний хлопчисько вигадав причину віддубасити свого 4-річного братика. А наші шнурки завжди дивилися на нього знизу вгору, тому й не змушували сидіти з малим. І я ніколи так не парив Деніса, як деяких старших їхні малі брати і сестри. Із собою мене Деній кудись брав із власної волі, і на моїй пам'яті то були найщасливіші хвилини мого життя. «Ей, Лаченс, а це що за шкет з тобою?» «Це мій братик. Думай, що кажеш, Девіс, він з тебе котлету зробить. Горді, крутий пацан». Вони недодовго скупчуються навколо мене, величезні, височенні, лише секундочка цікавості, мов латка сонячного світла. Такі великі, такі дорослі. О, малий, то цей мокрописький твій старший брат? Я соромливо киваю. Таке мудило, скажи, малий. Я знову киваю, і всі, включно з Денні, вибухають сміхом. А тоді Деніс двічі урив часто плескає в долоні і каже... Так, ми на тренування прийшли, чи так і будемо тут стовбичити мов ті цикони. Вони всі біжать на свої позиції, перекидаючи м'яч по полю. Гордій, йди, он там на лавці посидь і тихо будь, ні до кого не чіпляйся. Я йду і сиджу, он там на лавці, я слухняний. Почуваюся неймовірно малим під солодкими літніми хмарами. Дивлюся, як мій брат робить подачі. Ні до кого не чіпляюся. Але таких днів було мало. Деколи він читав мені казки на ніч, і вони мені подобалися більше за мамині. Мамині казки були і про пряничного чоловічка, і трьох поросят. Нормальні, але Деніс читав усяке про синю бороду та джека різника. А ще в нього була своя версія казки про троля і трьох кузеня, де переможцем виходить страшний троль під мостом. І, як я вже казав, він навчив мене грати в крибіч і тасувати карти, як профі. Наче чи й небагато, ну але кожен бере від цього світу все, що може, правда ж? Коли я трохи підріс, моя любов до Деніса змінилася мало не клінічним благоговінням. Так нікчемні християни ставляться до Бога, напевно. А коли він загинув, то я відчув легке потрясіння і легкий смуток. Так само, мені здається, зажурилися нікчемні християни, коли журнал Time повідомив, що Бог помер. Скажімо так, смерть Денні мене засмутила так само, як звістка по радіо про те, що помер Ден Блокер. Бачив я їх приблизно однаково часто, от тільки серії з Денні ніколи не повторювали. Ден Блокер, 1928-1973, американський актор, відомий глядачам за ролями в різних телевізійних серіалах. Його поховали в закритій труні, затягнутій американським прапором. Прапор зняли перед тим, як опускали труну, склали, прапор не труну трикутником та віддали мамі. Батьки після цього наче на шматки розвалилися і наступних півроку було замало, щоб їх зібрати. Я вже й не знав, чи стануть вони взагалі коли-небудь цілими, як колись. Містер і місіс Шаламбалам. У кімнаті Дені через одні лише двері по коридору від моєї кімнати усе наче застигло в часі, захололо чи потрапило в часову пастку. На стінах висіли вимпели з коледжу ліги плюща, за дзеркало були заткнуті фотки дівчат, з якими він зустрічався. Перед тим дзеркалом він товкся годинами, зачісував волосся коком під Елвіса. На столі лежали стоси чоловічих журналів True та Sport Illustrated. Минав час, і дати їхнього випуску все давнішали і давнішали. Такі штуки показують у липучих сентиментальних фільмах. Але для мене в цьому не було нічого сентиментального. Був лише жах. У кімнату Деніса я не потикався, заходив лише тоді, коли сподівався, що він буде там. За дверима, чи під ліжком, чи вбудованій шафі. Найбільше муляла та шафа. Коли мама посилала мене принести альбом Дені з листівками чи взуттєву коробку з його фотографіями, а я стою паралізований жахом і не можу зрушити з місця. У моїй яві він стояв, блідий і скривавлений у пітьмі шафи. Половина голови провалилася, а на сорочці підсихає кірка крові із сірими прожилками мозку. Я уявляв, як підіймаються його руки, скривавлені долоні скрючуються, мов лапи, і він хрипить. «На моєму місці мав бути ти, Гордоне, це мав бути ти».